אחיות שמר ביקשו לרקוד איתך, אתם רואים איזה כיף זה לרקוד עם האחיות שמר, איזה כיף שאתם כאן במעדן ויניל של השבוע הזה. והשבוע אני מציע לכולם להרים עיניים למעלה, חפשו אב"מים, אולי תמצאו. מה שבטוח, הם כאן באולפן, כי אלי פיחמן הביא אותם <עלה> לפה. אלי, מה נשמע? <עלה> איזה כיף להיות פה סוף סוף של פעם. פעם תשיעית. פעם תשיעית, כן. עוד uh, נשארו עוד ארבע פעמים, ואתה חוגג uh, בר מצווה. וואלה. אתה יודע? אז uh, בוא תסביר uh, מה זה עב"מים בז'רגון אספני uh, התקליטים. הבמים, כמובן, זה תקליטונים שהם עצמים בלתי מזוהים, מי שלא יודע מה זה ה-UFO. <laughs> ומדובר כמובן בתקליטונים uh, או שירים או uh, דברים שלמעשה מאוד <laughs> מאוד וגם הרבה פעמים של אומנים שהם לא כל כך uh, ידועים. במקרה הזה, האחיות שמר, אני חושב שזה הגרס גרופ הראשון בארץ ממש. כן. שגם נוני שמר, שהייתה אחראית לזה, לכן זה האחיות שמר, היא בפינצטה בחרה את הבנות שם במבחנים. כמה זה, <ע> 68, זה שישים ושמונה? שזה שישים וחמש. חמש. מוקדם 5. מאוד, כי okay. אגב, זה שישים שנה לארדי זנייד, שהשיר הזה לקוח, זה קו הארי של הביטלס. Okay. ארבע בנות זה דינה מנחם, רותי ביקל, אומנה גולדשטיין ודליה אורן. אני חושב שרק רותי ביקל... משהו, קצת, ליהודי חן. כן. אז זהו, זה מה שהולך להיות בתוכנית היום. אגב... אני עשיתי את זה לפי סדר פחות או יותר של א' ב'. אבל אז באתי וחתכתי לך את זה. חתכת לי את זה עם איזה, שאנחנו נדבר על זה אחר כך, יותר מאוחר. בכל מקרה, יש לי תקליטונים לארבע תוכניות שלמות. כן. לפחות, כי זה רק, ששונים. יש למה לצפות, יש למה לצפות. אה, אני עכשיו צריך לעשות איזושהי הודעה קצרה. קודם כל, כשפתחנו, אז המיקרופון שלך אומנם היה פתוח, אבל לא כל כך שמור. אז נגיד שוב, אלי פיכמן כאן. אהלן, אין לי פייחמן, כיף להיות כאן שוב. משה ירונסקי הבריז לנו, אבל אנחנו נקווה שעד סוף התוכנית הוא עוד יגיע. משה, אתה כאן. הנה משה. מנופפים ידיים לשלום, אנחנו מקווים שהוא יצטרף אלינו בהמשך. אז היום אנחנו בתוכנית על תקליטונים עלומים ומבצעים אלמוניים. לא פחות. ועכשיו אנחנו עוברים לסינגל השני, שהוא של, בעצם, בעצם בדרן. נכון, זה מאוד בדרן. לא בדרך. רק זה, הוא גם מתבדח שהשם שלו זה בעצם ראשי טוב, ראשי תיבות של בדרן הכי טוב. לדעתי, <laughs> <laughs> יפה. יפה. אבי בעט. כן. כן. ספרנה. הרבה, אני לא יודע, זאת אומרת, להקת הגל החדש, זה הלהקה שמלווה אותו. אבי קרפל הוא הדמות המרכזית פה, שכתב את השיר. אבי קרפל, אח שלה. אח של דני. דני. Okay. וכמובן כל הלהקות, הקצב. אבא שורה. של אמילי. אמילי, נכון, okay. אה, אמילי קרפל, נכון, okay. אחלה של uh, כן, אז זה אבי בד והגל החדש, עם השיר כך עם החיים, ולי הוא מזכיר איזשהו אומן עכשווי כזה פה בארץ, מעניין מאוד. מי? אתה רוצה לנחש או ש... לא, לא, אתה תגיד, אני חלש נורא בניחושים. אוקיי, עוזי נבון. עוזי נבון. הרי זה פחות או יותר הוא מנסה לעבוד על הסגנון הזה ועל התקופה הזאת. הופה. כך הם החיים, בעירות 45. כן. זו הבעיה עם הפטפון השמאלי הזה. לפעמים הוא עושה לנו בעיות, אבל הנה התגברנו. כך הם החיים. Uh, רצית, שכב לטה בשקט מחכה ליום, עוד חגיקה רצה, אלוהים וכך הבטיח, כך הם צודקו של עולם, אין מה לשלום בה. זו הייתה דרכו של עולם אבי בעד בגל החדש, אתם לא טועים, היה שם באמת דיסטורשן, אשכרה. אז כמו שאבי בעד היה לפרנסתו יותר בדרן, מזמר, נאמר שהזמר שנשמע מיד, לפרנסתו היה צלם בטלוויזיה הישראלית, עולת הימים, כמו שאומרים. הוא מופיע גם על התקליטון, על העטיפה, כצלם טלוויזיה, על אולפן הגול. עם מצלמת הטלוויזיה, אולפן הגול הייתה תוכנית הבידור הראשונה, נראה לי, בטלוויזיה, 69-70. אילן וילנית הייתה שם, היו הרבה חברות. איתן הדר, איתן הדר, הוא הוציא כמה... סתם הסינגל הידוע ביותר זה ההימון עם יפו. אבל אנחנו לא נשמע את יפו, נשמע את התקליטון יותר מוקדם. אמרי לי אמרי. אמרי לי אמרי. כן. Okay. אה, הוא לא הוציא אלבום אף פעם, לא, נכון? לא, לא. אני חושב שכמעט אף אחד פה לא הוציא אלבום, לא הצליח להוציא אלבום מכל מה שאני הולך להשמיע. אוקיי. Okay. אף אחד. אז אנחנו אה, הולכים לשמוע עכשיו... זה הבנו לחלוטין. את איתן הדר, אמרי לי אמרי. כן. Okay. הרי זה בא. 969. 1969. 1969. שהלילה יורד על חיירך, ואני עוד עומד כאן ברחוב, ונסגר בשתיקה, בשתיקה חלונך, ודמותך אחריי תארוב. ונסגר בשתיקה, בשתיקה חלונך, ודמותך אחריי תארוב. אמרי, אמרי, כמה יפית בשנתך. אמרי, אמרי, כשהלילה על חלוני, הן ידעת שאני כאן בקור, לו ראית הבה רק בעיניי, לעמוד או לחזור, האומנם עוד ערך לפניי, לעמוד או לחזור, האומנם עוד ערך לפניי. foreign <laughs> ימה יפית בשנתך, אמרי אמרי, כשהלילה על חלונך, והלילה אפל על חדרך, וחולי כבר הטוב מן הטל, רק הנר כבר עייף, כבר עייף ודועף, ועני ושמיים מעל, רק הנר כבר עייף, כבר עייף ודועף. ואני ושמיים רעה, אמרי לי אמרי, כמה יפיק בשנתך, אמרי לי אמרי, כשהלילה על חלונך, כשהלילה על החלונך. איתן הדר, הצלם המזמר, כמו שקראו לו, צלם טלוויזיה מזמר. דרך אגב, אז כל אנשי הטלוויזיה היו סלב, בין אם היו מגישים ובין אם היו okay, צלמים, אנשי קול. כן? Okay. Okay? העידן הפרובינציאלי. כן. Okay. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לעב"ם כפול. עב"ם כפול זה ממש משהו שהוא הזוי לחלוטין, כי הוא קודם כל תקופה שבה כבר לא היו עושים תקליטונים ב-77'. ב-73' הפסיקו פה בארץ לייצר אותם. סוף אז, 73'. אחרי מלחמת יום כיפור. אז זה, זה משהו שהצליחו להוציא, וזה... מדובר באיזושהי בא זמרת, השם שלה פה זה אנג'ליקה, במקור השם שלה זה אנג'לה טקסיירה אורן, וואו. רומניה, mm -hmm. יהודייה רומניה שלטה לארץ, ואלדה טשווין לקח עליה את הפרוטג'ה, והיא שרה פה שני שמים <laughs> מדהימים, מה שאנחנו הולכים לשמוע זה כרטיס ביקור, כן. Okay. תשמעו ש... אולי אני אקריא לכם איזשהו משפט שם. נפלטו אורות לפתע, מישהו מגיש קפה, די מטריד. אני לא חיה ולא מתה, וקשורה אל הכיסא. ומי כתב? כנראה אין לי מושג, באת, כי, עד כדי כך זה אין לי מושג, כי הלייבל שלי אותו לייבל משני הדברים. כן, אבל של השיר לא, שאנחנו לא הולכים לשמוע, השיר שנקרא הסוד. ולכן אני לא יודע, ב, לא יודע מי כתב את, את המילים המופלאות האלה. אז זה, הייתה דעת לך דעת. פה חפירה ארכיאולוגית עם, אה, אה, עם הדבר לא הזה. לא הצלחתי למצוא. אוקיי. כן, כן, מעבר okay. למה שעכשיו אמרתי. טוב, בוא נשמע. אל האופק, בודדה כמו בחלום, מתרוצץ אצלי הדופק, וקשה לי קצת לנשוק. אז איך אומרים, הייתה לנו חוויה מטרידה כלשהו? שונה, לא, אנג'ליקה. כרטיס ביקור. תשמע את הצרחות פה. ויש לה קול לא רע בכלל. לא בכלל, כן. והיא מזכירה לי נורא את רותי נבון. כן, נכון, גם התקופה. אנג'ליקה, אלדה טשרים. אנג'לה טקסיירו אורן. וכל היודע דבר על äh, מקור הטקסט לשיר מוזמן להודיע לנו. אוקיי, okay, אנג'ליקה נעלמת לה עכשיו, ואנחנו לקראת השיר הבא. בואו נדבר קצת על לייבל שהיו היה, ונקרא אומני ישראל. ישראל, כן. עכשיו, עד כמה שאני יודע, את הלייבל הזה ייסד אה, ניסים סרוסי. כן. Okay. המשרד היה בחוף רישמן 8 בתל אביב, כי הייתי שם כמה פעמים okay. ב... בימיי הקדומים. Okay. ו... מה הקשר ו... לאיתן גפני, אגב? מה? מה הקשר לאיתן גפני, אתה יודע? אין לי שום מושג. כי הוא מופיע על הקו הפה. אולי הוא היה... בפראמנים 69, איתן גפני מציג. אולי הזמר אה, שאנחנו נשמע מיד היה... אה, במשרד ה... המארגנות של איתן. יכול להיות. בכל אופן, באומני ישראל יצאו כמה וכמה וכמה אה, סינגלים. אה, יש לי גם עותק של אה, נפרדנו כך. כן. שיצא, מילו יצא פעמיים בכמה, בשני mm -hmm. לייבלים. שלי זה הלייבל של okay. אה, קוליפון, אבל יכול להיות שגם אומני ישראל היו קשורים לעניין הזה. Uh, בכל אופן, דרור... בלי גם אחד האמנים הבאים שנשמיע, גם כן, uh, אחר כך היא קצת הקליטון משם. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. uh, אנחנו עומדים לשמוע עכשיו זמר שלדעתי הוא uh, יוצא מן הכלל, בשיר יוצא מן הכלל, שהוא הלחין, ומי שכתבה את הטקסט היא סבינה משג, משוררת שהיא גם אחותו. שמו דרור להט, ומי שמלווה אותו כאן זה לא פחות מלהקת הפלטים. דרור להט, הכל בך, הכל בך ואת בכל. בחכך חיי, ראש לאש אינו, בחכך ליבי מסעות חרד. זהו דרור להט ששר הכל בך ואת בכל, וזהו דרור להט שמחכה לנו מהצד השני של הטלפון. דרור, מה נשמע? <עלה> כמה שנים עברו מאז ששמעת את השיר הזה ברדיו? אני... <עלה> <עלה> <עלה> רק בתקופה ההיא שמעתי אולי כמה פעמים, מה... לי עצמי אין אפילו תקליטון אחד של העניין הזה. גם לי לא, אבל לאלי פיכמן יש. כן. בעוונותיי. אז זמן. אז קודם כל תגיד לנו לאן נעלמת. אני אז בזמנו עשיתי את ה... עשיתי שלושה תקליטונים, הראשון היה עם שם טוב לוי. שגינת חיי שם, גדי לבנה בזמנו גולי צהל, ממש אהב את זה ונחה, והמצעד אפילו, אחר חד כך זה עשיתי עם רומן קונצמן, עם הפלטינה, ועשיתי עוד תקליטון עם שם טוב לוי מאוחר יותר, וקצת אחרי זה, פשוט בער בי לנסוע, ונסעתי לשש שנים. שש שנים מתוכן שנה בגרמניה וחמש שנים בהודו, מכל המקומות. וזהו, ו... ‫כי כשחזרתי מהודו, ‫השתקמתי מהחיים הפרועים שהייתי שם, ‫ועשיתי עוד לא מעט במוזיקה, ‫אבל לא... לא זכו להרבה עד. <laughs> ‫זהו. <laughs> <laughs> וגם, <laughs> ‫גם היום אני מנגן בשער, ‫אבל בלי שום יומרות לקריירה. ‫זה כבר מאחוריי. ואמרת לי שגם הוצאת דיסק ‫לפני כמה שנים. ‫ אלבום שלם. אבל, yeah. בלי שני, אבל בלי שני השירים האלה שמופיעים בסינגל, הכל באך ואת בכל לא, ו... לא. שירים חדשים לגמרי, עם תוכן לגמרי אחר, זו mm -hmm. הייתה השקעה ענקית, היום כשאני מקריא את זה אני עושה דברים בבית, אולפני בית, וכן, ו... כן, זה נמצא ביוטיוב למעשה, זה נקרא, האלבום נקרא דרור. לצל אבל, לצל אבל דרור, YouTube? אני חיפשתי אותך ביוטיוב, חיפשתי דרור להט, רציתי את השיר הזה, הביצוע היחיד שמצאתי זה ביצוע שסיפרת לי שהגיס שלך הקליט אותך, צילם אותך. אחי, אחיך, אחי, אחי, אחי. כן. ואלי, ו... לא הגיע הזמן לעשות לזה איזה המרה דיגיטלית ולעלות ליוטיוב? כן, <אחי> אפשר. יפה. הנה, קיבלת עכשיו <אחי> כמעט... כמעט אבטחה, צריך עוד לשבת לאלי על הצוואר בשביל זה. אלי הוא הסמכות בעניין הזה. רק אלי, אני עפר לרגליו בכל מה שקשור לאספלות. בכל אופן, דרור תשמע... אני קודם כל חובר מוזיקה, מה שאתה מבין. זה לפני בכל אופן, דרור, תשמע, קודם כל כיף לדבר איתך אחרי כל כך הרבה שנים. שנית, אז הלכתי ל... לארץ שלנו, 1974, אני אז כתבתי שם את מדור המוזיקה שנקרא קצב צעיר, קצב צעיר. Okay. יש כאן את סיכום השנה, תשל"ד, ואתה פחות או יותר מופיע שם שלוש פעמים, אני אקרא לך פעמיים. פעם אחת, כוכבים לשנה הבאה. אלה הם הכוכבים, הזמרים שלדעתי נשמע אותם רבות בשנה החדשה. עוזי wow. פוקס. דוד זכאי, אני דודו זכאי, אמנר גדסי, ניסים סרוסי ודרור להט. תשמע, אתה אכזבת אותי פה בקטע הזה, אתה מופיע כאן בעשרת הפזמונים הנבחרים של מדלד שלי, מקום ראשון שיר היונה. וואו. אתה מקום תשיעי בין שיר עם של דורית פן וילדוני של עוזי פוקס, אני חושב שאתה יכול להיות מרוצה מזה, לא? כן, כן, אני זוכר שהיה משהו כזה. דרור, היה כיף לדבר איתך. יופי, תודה. וכיף כיף להשמיע את השיר שלך. השיר מידר. ואנחנו נמשיך עם הכל בך ואת בכל, תודה. והלוואי שתוציא לנו עוד כמה שירים חדשים, מה יש? נשמח. אוקיי, יש לי, יש לי שיר שעושה ממש בימים אלה, עד כני, ממש עכשיו, שלח, שלח. ואני, אני אדבר איתך. יופי. אוקיי, יופי. תודה, דרור. ביי. ביי. ביי, ביי, ביי. ביי mes זה באמת היה אחד השירים שאני מאוד מאוד אהבתי באותה שנה, ב-74' ובכלל, ואני נורא שמח, אלי, שהבאת את התקליטון הזה. בשמחה. ואני חושב שגם אתה אהבת אותו. כן, כן, מאוד. הלאה. הלאה, אפי וייס. אפי וייס. אפי וייס. פוגע גרסות השריון ושלישייה בשם לימוני הדבש. וזה היה די מצחיק שהוא שר בזמנו אפי וייס, שר אפי נצר, לא? נכון, זה זה, זה מתוך <laughs> ה הת... <האיפי> הזה. <laughs> בעיבודו וניצוחו של מרטין מוסקוביץ' האגדי. <laughs> בלאדה בשם הערב. <laughs> אפי <laughs> היה בוגע גרסות השריון ושלישיית <laughs> לימוני הדבש עם משה הלל ודני מסינג. אם נדאים לך שמשה הלל עכשיו מצב לו מכל הלב, כל הלב, כל טוב, בריאות. התאוששות והחלמה ובריאות. בדיוק. ולדני מסינג, דש בארצות הברית הרחוקה. כן. הנה היא. הערב. הערב. אבי וויס. 1970. שוב קורצים ריבועות כוכבים, הערב כמו שאר רחב, שוב הוטט לזוגות אוהבים. וערב כזה, ערב קר, תאמר, זה לזאת ערב טוב, ושלנו יהיו המחר, הלילה הים והרחוב. ערב הרוח נשב, ונשק כדרכו לעלים. הערב כתבנו מכתב, דף חלק לא היו בו מילים. בערב כזה, ערב קל, נאמר, זה לעזור ערב טוב בשלה נהיוע מחר. הלילה הים והרחוב. הערב שוב רצנו יחדיו ברחובות הריקים מאדם. הערב עלה קצף רב כשחסרו הגלים אל הים. וערב כזה ערב קר, נוער, זה לעשות ערב טוב ושלה יהיו אך מחר, הלילה הים והרחוב. הערב הוא ערב של סתיו, הוא מוליד אהבות לבקרים. הערב עולים על הכתב, בוודאי גם שירים. אחרים בערב כזה, ערב קר, אומר זה לעשות ערב טוב, ושלנו יהיו עד <laughs> הלילה הים והרחוב, ושלנו יהיו עד מחר. הלילה הים והרחוב ושוב נגיד, מרטין מוסקוביץ', אין, זה פשוט עיבוד יוצא מן הכלל. ועכשיו אנחנו עוברים, היה לנו את אנג'ליקה אב"ם כפול, אז זה אב"ם משולב. נכון, כי עליו אני בכלל אין אינפורמציה, כל אינפורמציה שיש, זה רק אלה שכתבו את השיר. בני נרקיס. בני נרקיס. זה מזכיר לי את דני גרנות עם מר נרקיס, אתה זוכר? כן. Ee, בכל מקרה, הוא הוציא תקליטון אלפונודור ב-1970, בדידות והזקנה מהרחוב השני. יש פה תמונה שלו, אבל מעבר לזה, אין לי שום... יש פה אה... משהו שמזכיר את דני בן ישראל. הצייר. כן, יכול להיות, כן, עם, האופנוע, עם המשקפי האופנוע. וה... Okay. כתוב שחינם מצורף פלקט של בני, אין לי אותו. אתה רואה? חבל. אם היה לך את הפלקט... הייתי שם אותו. <laughs> בן ארכיס. אני אשמע בדידות. כתבו זרובבלה ששונקין ואריה מוסקונה. מוסקונה, צריך לפנות למוסקונה. כן, ומי שאיבד זה אילן מוכיח, והנה, בני ארכיס צץ מתוך הביצה. כבר האורות, בתי בטון, זרקו צללים מעודנים, הצהוב ברח אל אפלת הסיטאות, כל הדממות ירדו לנוע בכבישים. רק על ספסל שבכיכר העילה, כמו איתו נשכח מיום אתמול, נשאר יושב לו לא איש בודד באכלה, ובעיניו המלח והפור. החתולים, אי התחילו לילם, כוחות הסתר הרטיטו חרש צמרות, יפשוט הים יצאו את העיר על דקיהם, כל הדמעות נטענף כולים מרוצות. רק הצצה שבכיכר האזלה, כמו עיתון, נשכם מיום אתמול נשאר יושב, לא איש בודד מאכילה, ובעיני המלח והבור. כוכבים הלכו לישון זוגות זוגות, פנס עמום עוטת אורו לפרפרים, החלומות נסעו עם צאת הרכבות, כל התקוות חזרו לנעול את הבדים, רק הצרצר שבכיכר מור אהולה, כמו עיתון, נשכח מיום אתמול נשאר יושב לו לא איש בודד באפלה, ובעיני המלח והחור, רגע צג צג שבכיכר העגולה, כמו עיתון נשקט מיום אתמול, נשאר יושב לו לא איש בודד באפלה, ובעיניו המלח והחום, רק על סגסג שבמכאן האוויר, כמו פתאום נשקע. זה היה בני נרקיס. עכשיו אני רוצה להגיד על העיבוד הזה, שזה עיבוד אילן מוכיח טיפוסי, כי בסוף אתה, איך שלא יהיה, בסוף צצים כלי הנשיפה. <azar evaluation> נקסט וואן, אחד בשם גבי קריספין. גבי קריספין. כל מה שאני יודע עליו זה מה שכתוב על עטיפה האחורית. עם קול חם ועמוק המשתרע על סולם צלילי מגוון ועם דמותו הנאה, מהווה גבי קריספין מועמד רציני לתואר אליל זמר. גבי בן ירושלים החל לצאת מהלמוניותו לפני חודשים מספר, עם פתיחתו של מועדון החאן, המהווה אכסניה לטובי הזמרים העולים לבירה. גבי הופיע שם לראשונה כשליש משלישיית הר הצופים. מנהלי המועדון שאוזנם הבחינה בגוונים הטמונים בקולו של הצעיר, הצילו להופיע כזמר יחיד בליווי תזמורת לת... המועדון. אם בתחילה הייתה זמרתו חובבנית, הרי ההופעה מדי ערב תרמה רבות לגיבוש אישיותו המקצועית ולביטחון שהוא מפגין על הבמה. בד בבד עם פיתוח הופעתו הוא ממשיך ללמוד זמרה אצל המוזיקאי אלי קניאן, זה האבא של, אבא של נועם, שהלחין okay. את השירים שבתקליטו בת, גבי קריסלוי הוא במועדון החאן, אבל זה לא נראה לי באופן, נראה לי זה הוקלט באולפן. מה נשמע? נשמע את גן העיר. אגב, גן העיר של מי? אהוד מנור. יפה. מוזיקה, אלי כנראה, אחד השירים שכנראה אתם לא שמעתם כל כך, של אהוד מנור, והנה עכשיו יש להם הזדמנות. עבם לכל ה... עכשיו אנחנו גם נשמע אם זה לייב או... לייב אין סטודיו. נראה לי. איכות לא מדהימה, <אז> <אז> <אז> אבל בוא, בוא נסבול את זה קצת. אולי יותר מיוחלט שמה? וזרו אבל ככה אתם יודעים שזו התוכנית מעדן ויניל ולא שום דבר אחר. טוב, אנחנו נוריד עכשיו את גבי קריספין, ומגבי לגדי. נכון, גדי אורון, המפיק הדגול. אז גדי, בואו נזכיר, הוא היה בלהקת פיקוד אורון. ולא אכפת להם. ומשם לא והיום הוא מפיק. והוא הביא לכאן לא מעט שמות גדולים. נכון. אז קודם באה קורונה, אחר כך מלחמה, אבל אנחנו מאמינים שעוד נכון יהיה טוב. מקווה שיהיה טוב, בדיוק. אבל אתה הפתעת אותי, כי אני באמת, באמת, לא זכרתי שיש לו ש... את הקליטונים. ששניים הוציא. אז זה אחד מהם, ואנחנו נשמע את השיר תינוק בוכה בעריסה, והוא מתאים לתקופה שלנו, כי מדבר, אני חושב שמוזכר שם, שמה, זה היה מלחמת ההתשה, רק אבא שם במרחקים. זה בדיוק הסיפור. 1970. גדי אורו. זה מקסים, תינוק בוכה באריסה. תינוק בוכה באריסה. ועיבוד בוסה נובה היא כזה, משהו יפה נור. רט אבא שם במרחקים ופניו בערפל וכל הכוכבים שוטפים בתוך הלילה האפל. רט אבא שם במרחקים ופניו בערפל וכל הכוכבים שוטפים בתוך הלילה האפל. התינוק צוחק בתוך שנתו, ואם אטה לטף אותו, ורק אחר כך לחדרה, חודר הרוח הקרה. <חלון> על החלון זילון לבן, השחר משנה גוון, ואור נופל על הכתלים, מעגלים מעגלים. <חלון> רק אבא שם במרחקים, ופניו בערפל, וכל הכוכבים שותקים בתוך הלילה האפל. רק אבא שם במרחקים, ופניו בערפל, וכל הכוכבים שותקים בתוך הלילה האפל. תינוק נאור בבחירה היום יהיה נעים וצח. ואמא שמה במטבח שורקת בכליל אטבח עד שיבוא הליל שוב ושוב יהיה הכל עצוב כי אבא לא כתב מכתב עוצם הילד את עיניו <עד> <עד> רק אבא שם במרחקים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 גדי אורון, אז אם קודם היה לנו הצלם המזמר, זה המפיק המזמר. ועכשיו יש לנו את ההיסטוריון המזמר. לא חשבתי על זה, אבל טוב, הבאת אותנו למקום מצוין. גדעון גרייף. נכון. לגדעון גרייף יש היסטוריה די מגוונת. הוא... גם משדר רדיו, נכון? לא... למילא. כן. זוכר אותו. מיד yeah. נגיע לזה. הוא, קודם כל, הוא התחיל עוד לפני הצבא. נדמה לי שהוא הוציא את התקליטונים הראשונים שלו נכון. עוד לפני הצבא. בצבא הוא היה עורך מוזיקה בגלי צה"ל, והמשיך, לה, והמשיך להקליט. דרך אגב, גם, גם הייתה לו פינה, מדור בלעיתון. של uh, תשובות לשאלות uh, קוראים, mm -hmm. בכל מה שקשור, איזה שיר יצא על איזה תקליד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא גם מומחה בתחום. כן, ו... אבל מאז uh, הוא עבר כברת דרך. ו... הוא היום פרופסור. היום הוא פרופסור. פרופסור השואה. כן, הוא מתמחה, מתמחה בתחום השואה. ומה נשמע מגימל גימל? היו, היו מילים יפות. זה עוד אנשים בלדה יפהפייה. היו מילים יפות, קרדיטים. אחרי שזה יפסיק להסתובב, אנחנו... נסתכל. גדעון גוייף. הדליקי את עינייך השקטות האלה הדליקי את האש, את הכחול, את הזהר המריא את העמים, הנשכחות האלה חזרי לומר אותן, המריא אותן עכשיו המריא הכל עד פה, כי זו שעת האפס מחר אהיה אפור, ומגוהץ כמו כולם. נבריא כמו בחלום, חכי עד קלות הנפש. מילים יפות יפותים לי הרבה בכל הזמן, הרבה בכל הזמן. אני עוד משוחח על הכל בשקט. אני עוד מצטחק, כי מטורף חסר דעה. עלי טובל כולי, בתוך דממה דולקת, אבל אני זוכר, שזוהי אגדה. אמרי הכל אטום, כי זו שעת האפס, מחר אהיה אפור. גואץ כמו כולם, דבי כמו בחלום, חייכי עד כלות הנפש, מינים יפות, יפות דמרי, הרבה בכל הזמן, הרבה בכל הזמן. די פעם אש, ולילה רק אחד, הדלקת לי את עיניי השקטות האלה, אבל כיבית אותן, כיבית אותן מיד. הכל נשכח חלפה שעת האפס, עכשיו אני אפור, ורוחק הם כולם. שוב לא יושר השיר, ולא תכלה הנפש. היו היו מילים יפות, היו היו מזמן, היו היו מזמן, היו היו מזמן, היו מזמן. גדעון גרייס. עיבוד יפה. מאוד. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לעב"ם משולש נוסף. כן. כפול, משולש. אין לי מושג. רגע, שנייה, אבל יש לנו חוב למאזינים לגבי הקרדיטים. כן. או, נו בטח. מי? תרצה אתר, וילנסקי. או, של אילן מוכיח. אילן מוכיח, כן. הנה, קח לך את גדעון. טוב. ועכשיו. גיל וגילה. אה? לא, זו בדיחה פרטית, זו בדיחה פרטית שקשה להסביר אותה. אין לי מושג במה מדובר, אבל אני אקריא לכם בקצרה מה שכתוב פה מאחורי, בעטיפה האחורית. גיל וגילה הם האמנים הצעירים היותר תוססים בחוקי הבידור הבינלאומי. בינלאומי. הם ביקרו זה עתה לזמן קצר בארץ, במרכאות ביקור בלתי רשמי, בלי הופעות, אומר גיל. בדיוק. בתקליט זה מבחר שיריהם בעברית מעובדים ליקודים על ידי המלחין אלי רובינשטיין. קצת ידוע. עכשיו, אין לי מושג מי הם, זה נראה כמו איזה צמד פולק כזה, עם גיטרה אקוסטית פה, וגיל וגילה בישראל, שפה הם מבצעים קאבר לשיר של זרדי. או, שחגגה הולדת 80 רק לפני כמה ימים. לפרמייר בנור דה ז'ור, אוקיי? שזה... זה עושר ביום ראשון, או איך זה, פה התרגום הוא... גיל ראשון בבוקר יום. אוקיי. זה, זה שם, ה, זה תגורם הרשמי. אבל זה האושר הראשוני למעשה. ו... אתה יודע שבענייני צרפתית אני לא מתווכח איתך, אוקיי, לא אוקיי. לבונו, לפרמיר בנור דז'ו. בונר או... זה אושר. עכשיו יש פה משחק מילים עם גיל, גיל ראשון בבוקר יום. יפה. אז גיל ראשון, הוא ראשון בבוקר יום, אבל זה, גיל זה אושר. אוקיי, אז גיל ו... גילה הייתה מלאה גיל באותו מדיוק. בוקר. צמד כאלה, באמת בלונדינים כאלה. חמודים. ממש. וקול כזה מהנפף. אז בואו נשמע את ו... גילדה. 1965, זה מאוד מוקדם. 1965. Alba de ilan pochim K'ev rishon bevokeryon Ho'a sha'ar hachorek Ha'mchonit k'shehi nishe Ad m'mashe k'an nishe אלה היו גיל וגילה, צמד הפולק הישראלים. הישראלי, מבצע שיר של פרנסואה זרדי. ועכשיו, אומר אלי, הגענו ל... זמר הכי מוכר, פחות או יותר. כן, הוא דווקא כן הצליח להוציא אלבום, אפילו יותר מאחד. השם שלו פה כתוב ג'קי וולש. הוסיפו לו טט. בדיוק, אבל ג'קי וולש, אנחנו מכירים אותו כג'קי וולש, אני זוכר. האמת, נדמה לי שקראו לו כאן ג'קי וולש. הוא ג'קי וולש, נכון. ואלי סראלי קידם אותו ברדיו הרבה. בזכות הלאונור. וחיים סבן היה אמרגן. כן. זה קרדיטים טובים מאחורי הקלעים. נכון. עכשיו אנחנו נשמע שיר פחות ידוע שלו על סינגל שלא אופי בשום מקום אחר. שרק דקה, לכן זה הבאם, שרק דקה יהיה לי טוב. ומי שחתומה על המילים היא שין שובל. קשורה לי עם איזשהו מוטיב רוסי, כפי שכתוב כאן, במנגינה. שרק דקה יהיה לי טוב. שרק דקה יהיה לי טוב. הנה הוא מגיע, ג'קי וולש, או וולש עם טט, אבל זה אותו ג'קי. וכמו שאומר לי אלי פה, נדמה לו שהוא היחיד בין אלה ששמענו. שכן הוציא, צריך להוציא. רגע, גדעון גרייפ לא הוציא? לא. לא, אוקיי. Har pe laani qua Pe oh, yeah. bow טוב, אנחנו אה, שמענו בזה הרגע את ג'קי וולש. עכשיו, אה, עכשיו פיחמן ידבר בזמן שאני שם את התקליטון. אם אתם שומעים משהו ברקע, זה הצלצול של השעון הדיגיטלי. סידרו לנו אותו והוסיפו לו שם באג שהוא מצפצף לנו. Okay. אה, עוד איזה עבאם. מה אמרנו? ראשון? אה, שני, שני, שני, שני. Okay. אה, אחד בשם ז'רה קסטר. אוקיי, okay, זה, זה, זה, זה מישהו שהשם שלו המקורי זה רפי גז, הוא שינה את זה לרפי גזית, ושם הבמה שלו זה ז'ירר קסטר, משהו צרפתי כביכול. זה עזר לו? מן הסתם כנראה שלא, כי אנחנו לא מכירים אותו ממש. עכשיו, אנחנו הולכים לשמוע, כל, כל הארבעה שירים פה ב EP, המוזר הזה והבאמי הזה, זה למעשה קאברים. לשירים שהיו פופולריים אז פה בארץ, איטלקים וכאלה. וזה קרא ועוד פעם, היה לו מקוראים פרנסואה זרדי, עכשיו מי שמכיר את ז'אק דוטרון, הצרפתי, ויש לו את הלהיט הגדול, אמווה, אמווה, אמווה, וזה בעברית, וזה אחרי שישים זה משישים ושבע. ואריה זינבר עשה גם, כן, אבל זה שצוחק ממש על הערבים, ממש תקופת האופוריה, אין כבר מלחמה כי אין להם צבא, אנחנו היום נמצאים במקום אחר, אז... אבל זה עדיין משעשע. בנקודה זו המשכיל בעת ההיא... יידום. עם קטן קטן, אין להם הרבה גדודים, אך יש להם משה דיין, יצאו למלחמה, ומה יהיה אוי מה? הערבים דיברו דיברו, מבסוטים מעצמם, התחבקו והתנשקו, וביחד הצטלמו. יריה כל ארם, לנצר איך חכם, מה עשית, מה עשית, חוסי הקטן? האם שכחת, יא בחור, את סוף מלחמת השחרור, וכל מה שקרה לסבא עבדאללה, ערב רב של ערבים, רבים, רבים, רבים, תותחים ושריונים, ומיגים וטילים רוסים יצאו למלחמה, וזה מה שקרה. הם ברחו בלינה עליים לנינוס חזרה. והחבר'ה בגליל תפסו את הרמה כולה. ואין כבר מלחמה, פשוט מאוד, כי אין להם צבא. אז זה חרא דרבו מודל 67, שם. אנחנו אומרים. Uh, ועדיין 66 ו-8, טוב, אנחנו כבר לא באבא, אבל ככה אנחנו נסיים. נחלט לסיים עם האייקונים, האי ווינדוס, האייקונים בישראל, ובגלל התקופה נשים את אלה לישראל. ככה לסיום, בכל אופן שיהיה לנו טעם טוב בסוף קצת. הנה החלונות הגבוהים. אגב, זה בלי אריק. זה זמר אולפן כן, בריטי, אלי פיכמן. שמע, היה כיף כרגיל. גם לי. ויש לנו הפתעה בשבילכם. אם ירצה השם. הבא אנחנו ממשיכים את טיסת ה... טיסת האב"מים. האב"מים שלנו. נתחיל מדלת. היה לנו עוד רולט, אבל... והלאה. תחזיר אותו. נשמיע את הצד השני. אולי. תודה רבה לאלי. תודה רבה לאמירה שהפיקה אותנו. תודה רבה למשה ירונסקי ולפניו רובי. שישבו מאחורי הזגוגית וניהלו את הצד הטכני של השידור. אני מקווה שאתם נהניתם, אני מאוד נהניתי, אני חושב שגם אלי נהנה <אח> פה כרגיל, ושבוע בהמשך, אז uh, תחזרו. ביי. ביי. ביי.